Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregård, Nedim Yasar og Marie-Louise Toksvig. Dan går du var i, øh, i retten torsdag til et forhør med øh, en, der rundt og skudt på Nørrebro. Det var jeg, ja. Er det ikke sådan, at så du har tænkt dig så at os? detaljer om, hvad du fandt ud af. Der var ikke lukket dør, og du fik det hele? Vi fik en, øh, en grundig gennemgang, så den tager vi senere. Den ser jeg vældig meget frem til at høre. Men inden da, øh, så øh, skal vi tale om noget andet. Jeg faldt over et tweet forleden. Øh, der stod, hvorfor hemmeligholder politiet etnisk vold, etnisk i godsøjne? Hvorfor hemmeligholder politiet etnisk vold så længe, at chancen for opklaring daler, stod der på Twitter. Og så var der vedhæftet en artikel, som er baseret på en pressemeddelelse, der, ble der var blevet sendt ud fra Københavns Vestegns Politi øh, tirsdag. Og det handler om et øh, meget groft hjemmerøveri, som blev begået natten til lørdag, altså fire dage før pressemeddelelsen kom ud, hvor... Øh, hvor nogle gerningsmænd trænger ind hos et ældre ægtepar om natten, altså mellem 4 og halv 5 om morgenen. Øh, de træng, gerningsmændene trænger ind øh, i, i hjemmet i Herlev. Der er fire i alt, og manden bliver slået med en haveflise, og paret bliver bundet, og de bliver truet til at udlevere kontanter og smykker osv., og så, videre. Og så øh, stikker røverne af, og paret får så hjælp af naboer får, for politiet tilkaldt. Og, og i pressemeddelesen der er der så også en beskrivelse af de her røver, som alle i 30-årsalderen, de talte dansk med accent og er muligvis af slavisk oprindelse. Middelhøje, det vil sige ca. 175-180 cm i ført mørkt tøj. Og så står der, at politiets efterforskning peger retning af, at de fire mænd er kørt væk i bil, og at de sandsynligvis har kørt sydpå fra Herlev, af købe Motorvejen øh, og videre sydover. Og der efterlyser Københavns Vestegns Politi, altså vidner, der ved firetiden lørdag morgen, øh, har bemærket fire mænd i området omkring Violinvej i Herlev, eller, øh, og, og mistænkelige køretøjer lidt senere på Købuk Motorvejen eller Sydmotorvejen. Øh, den presmeddelelse kommer altså ud øh, tirsdag, fire dage efter selve røveriet, som er sket, som jeg sagde før, tidligt lørdag morgen, altså for godt nusen. Spørgsmålet er så på Twitter, vender jeg lige tilbage til det. Hvorfor hemmeligholder politiet øh, etnisk vold så længe, at chancen for opklaring daler? Til det vil jeg da egentlig godt have opklaret, så derfor har vi ringet til vicepolitiinspektør Peter Malmose, som er leder af den centrale efterforskning ved Københavns Vestegns Politi. Goddag, vicepolitiinspektør. Goddag, goddag. Hvorfor er det, at man først sender sådan en pressemeddelelse af efterlysning ud fire dage efter en forbrydelse? Det vil jeg godt sige noget om. Jeg vil godt sige noget generelt, og så vil jeg godt lige komme konkret ind på, øh, på sagen der. Først så vil jeg sige, at øh, det er jo sundt for politiet, at vi opklarer sager hele tiden med hjælp fra borgerne. Øh, vi er rigtig, rigtig glade for den hjælp, vi får. Så det her med at få hjælp fra borgerne, det ligger os meget nær. Øh, det gælder, når vi starter en efterforskning, og det gælder i løbet af efterforskningen. Når vi skal beslutte os til, om vi vil udsende pressemeddelelser så må vi lave nogle overvejelser. Der er nogle taktiske hensyn. Øh, vi skal tage højde for, at øh, de gerningsmænd, vi gerne vil have fat i, de hører også radio og øh, er på internettet og alt det andet. Øh, så når vi siger, at øh, en gerningsmand øh, formentlig er, har taget flugten i en bestemt retning eller er kørt i et konkret køretøj, øh, når, vi tiden, når vi det hele taget fortæller om, hvad vi ved i efterforskningen, så betyder det også, at gerningsmanden han kan indrette sin færden efter det. Han kan ødelægge beviser, han kan bortskaffe køretøj, osv. På den lidt længere så, bane, altså, så betyder sig. det også... Bare at jeg forstår ja. det, Peter Malmose, hvis, altså, hvis, hvis nu øh, det er mig, der er efterlyst, og I skriver, ja. at, øh, at jeg er rødhåret, og jeg læser det i avisen, så kan jeg hurtigt nå at afblege mit hår, så jeg ikke er rødhåret mere. Nej, det var vist ikke det, jeg sagde. Nej, nej, det jeg så er sagde, Jeg sagde, når vi taler om flugtretning, at så, øh, at så kan det være sådan, ikke? Mm -hmm. men, men, men lad mig komme videre her, så skal jeg nok komme ind på den sag, som du spørger til. Okay. Ja. Øh, på den lidt længere bane øh, vil jeg sige, at det er også sådan, at når vi, når vi lægger oplysninger ud øh, om ting, som, som stammer fra efterforskning, så kan vi jo altså ikke, når vi taler med nogen, øh, for eksempel efterprøve en, en tilståelse, hvis vi måtte være så heldige, at vi får sådan en. Det forstår jeg ikke. Nej, okay. Øh, hvis, vi har, hvis, vi har, øh, hvis vi har fortalt øh, noget i efterforskningen øh, om, øh, om øh, for eksempel genstande, der er stjålet eller andet i en sag, øh, hvis, ikke, hvis, der kun, hvis det kun er en viden mellem politiet og gerningsmanden, så har vi jo en mulighed for at efterprøve noget. Ah, ja. Så snart vi deler det, ikke? Så, så er det løbkørt. Ja. Okay. I den her konkrete sag, vi taler om, som jo er grov og rigtig alvorlig, og som vi rigtig gerne vil opklare. Øh, der har jeg talt med efterforskningslederen, fordi vi skal jo også, øh, og vi evaluerer hele tiden på det, vi gør. Vi har selvfølgelig drøftet, om der er noget i det her, om vi kommer med for sent ud med den her presmeddelelse. Vi har haft en drøftelse om, øh, hvorfor, øh, hvad sker der i mellemtiden. Og der er, der er mange ting i det. Noget af det, jeg godt vil dele her, fordi nu er vi... Jeg er jo det dilemma, som jeg fortæller, at vi hele tiden befinder os i. Det, jeg fortæller her, ikke? det bliver, deler jeg også bredt. Så der er stadigvæk masser af ting i den her efterforskning, jeg ikke kan dele. Men jeg kan sige, at det, som efterforskningslederen, han blandt andet har taget ind i sin, i sin afvejning her, det er, at der var nogle oplysninger omkring et konkret køretøj, som er set... I nærheden af gerningsstedet, forud for gerningstidspunktet. Det køretøj det vil han gerne øh, undersøge nærmere omkring, for eventuelt at kunne lægge de konkrete oplysninger ind i en pressemeddelelse. Og målrettet efterlyse det her køretøj, eller mere målrettet, ikke? det tager altså et stykke tid at få undersøgt det her. Sådan er det bare. Øh, og han kan så gøre, som vi siger nogle gange, skrive det her ud af sagen. Han kan finde ud af, at jamen, det har ikke haft noget med noget at gøre, men det skulle undersøges. Det andet, han har beskæftiget sig med, øh, det er at kigge på videoovervågning for området. Igen med henblik på at gøre indholdet af pressemeddelsen så konkret som muligt. For det er et af de hensyn, vi har. Altså, vi er ærgerlige over den ene dag at sige, at vi søger en bil, som muligvis er mørk. Øh, det kan være baseret på et vidne, som måske er usikker omkring sin egen erindring. Og så øh, undersøger vi noget området der kan konstatere, at det, vi egentlig vil efterlyse, det er en gul eller en lysbil. Ikke? Men, men Peter, må jeg ikke lige afbryde dig en gang? Øh, nu nu ser du det, fordi der er nogle oplysninger, I ikke er helt sikker på. Kunne man så ikke have, have ventet? Og så, altså, det ser man jo tit, i, når politiet udsender øh, pressemeddelelser i forskellige sager. Og så kommer oplysningerne lidt efter lidt. Altså, det, det, det, det virker vel lidt mærkeligt, at I har, har siddet på på nogle oplysninger, hvor man kunne sige, at der kunne være nogle borgere, der hurtigt kunne have kommet med oplysninger til, og så ventet, fordi I har, har ventet på selv at finde ud af, om de oplysninger var rigtige eller forkerte? Det er nok mig, der er dårligt til at forklare mig her. Det, jeg siger, det er, at... Det, det bliver jo ikke særlig godt, hvis vi i det ene øjeblik siger, som jeg sagde, vi leder efter en bil, der har den her farve, og så det næste, øh, kort tid efter næste dag, så laver vi om. I mellemtiden skal vi jo så, for vi skal jo tage de henvendelser, vi får, skal vi tage seriøst. Så skal vi jo så undersøge de henvendelser her om den bil, som vi i virkeligheden ikke er interesseret i. Så det er et spørgsmål om, hvad I gerne vil have, at den oplysning, de oplysninger, som I lægger ud sammen med en eventuel efterlysning, at, at de er så præcise som muligt, så, så I også er er så præcise henvendelser som muligt. Det er klart. Ja. Altså, det, det, det, det, det. Der er jo et hensyn til at målrette så meget, vi overhovedet kan, ikke kan. Hvis vi eftersøger en, en mand med en alder på mellem 20 og 60 år, og han er 160-200 cm høj, spinkel til af bygning, og måske har han haft en borgerhat på, eller også så var det måske en kasket, ikke? Så det giver simpelthen ikke mening. Enten vil vi slet ikke høre fra nogen, eller også vil vi høre fra en bunke af hjælpsomme borgere. Men det, vi kan forvente at høre fra dem, det vil ikke bringe os videre. Men et er så den her forsinkelse, men jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst at, at spørge dig om det, det tweet, som jeg var faldet og som gjorde mig opmærksom på sagen. Fordi det, det jo antyder, at, at denne her ventetid er udtryk for en eller anden politisk korrekthed eller en berøringsangst. Øh, når nu der står i sin element så tolker jeg tweetet at der tales dansk mærksang og muligvis slavisk oprindelse. At, har, har den slags at spiller det en rolle? Det er meget kort. Det svar, jeg kan give til det, det er nej. Øh, den slags overvejelser, de spiller ikke en rolle. Øh, jeg synes egentlig også, at, at det signalement, vi faktisk offentliggør, viser, at vi har ikke nogen berøringsangst. Det er sådan, så øh, offentliggørelse af signalementer, det, det foregår i henhold til retsplanlovens pakker 818. Det er der, politiet har kompetencen i kraft af den bestemmelse til at bestemme, at vi kan offentliggøre signalementer, når der er rimelig grund til mistanke, og når vi mener, at offentliggørelse af et signalement kan have en væsentlig betydning for ikke. Hvis vi så lader det stå lidt i baggrunden, det her rent juridiske, så kan vi også sige, at vi ser på det så rimelig enkelt, at vi skal tale ordentligt til og om borgerne. Det skal vi også omkring de borgere, der desværre måtte begå kriminalitet. Men det kan vi sagtens, samtidig med, at vi udsender følelsesgørende signalementer, hvor vi ikke har nogen samt. Så, så det her med at, øh, at beskrive en oprindelse... En hudfarve, en så osv., det er, det er ikke noget, der spiller ind, når man skal efterlyse? Nej, det er det ikke. Jeg skal lige høre, har I fået nogle gode henvendelser på efterlysningen? Vi har fået nogle gode henvendelser, men altså, det er også sådan, så jeg vil ønske, at jeg nu kunne slutte af her med at sige, at øh, vi stod og opklarede sagen og anholdt de her gang, men det har vi ikke. Det er en grov sag, som jeg startede med at sige, og øh, vi arbejder. Vi arbejder rigtig hårdt på den her. Vi har fået øh, et sted mellem, jeg tror, vi er mellem fire og ti henvendelser i øjeblikket. Vi vil gerne have flere. Øh, de her henvendelser, vi har fået, de handler om køretøjer, de handler om personer, og det arbejder vi med. Jamen, så glæder vi os til at høre den dag, I kan fortælle, at I faktisk har opklaret sagen. Men indtil videre... Det håber jeg meget. Vi politi politisk Peter Malmås. Tak, fordi du ville være med. Vi til radio 24.7. Dan Bjergård, hvad var det, der foregik igen på Nørrebro i København her i løbet af ugen? En aften, der løb mand rundt og skød. Ja, der blev skudt øh, på Nørrebro igen, efter der jo har været ca. 30 dage, hvor der ikke har været nogen, i hvert fald officielle meldinger om skuddet. Det er jo, det, altså, der kan jo have været skudepisoder, som hverken politiet eller, eller pressen kender noget til. Men, men sådan helt officielt har der været 30 dage uden skudderier. Jeg Tror du, man kan skyde på Nørrebro, uden der er nogen, der opdager det? Ja, det kan man godt. Okay. Det kan man godt. Og der er jo også nogle gange, hvor politiet for eksempel får meldinger om, at, at der er blevet skudt, og så tager man ud og kigger, og så kan man ikke... Der er måske ikke nogen... Øh, anslagsmærker der er ikke nogen hylster på stedet, der er ikke, altså, man ikke kan sige, om der har været et, et skyderi, Og det kan for fx være, hvis man har skudt med en revolver, så efterlader det jo ikke nogen hylster på stedet. Så, øh, så der er nok nogle gange, hvor der bliver skudt, hvor... Øh, Nå, hvor... I hvert fald, der har været forholdsvis fredeligt, der har været fredeligt, i, i, fredeligt ja. på Indre Nørrebro. Men øh, så? Så, øh, ja, så var der jo faktisk måske det mest... Øh, Brutale skyderi, vi har set øh, indtil videre. Det er onsdag aften, ikke sandt? Det er ja, natten til, til torsdag, cirka ved, ved et-tiden. Um, og, og det starter egentlig ved, på en lidt øh, ja, markabel måde, fordi det er, ligesom med mange af de andre skyderier, så de her mennesker, der har været øh, involveret, altså de ofrene i det, er er fuldstændig tilfældig. Det er altså ikke nogen, der har noget med bandekonflikten at gøre. Men øh, en, en mand er på vej hjem. Han har været i, i biografen inde i Indre by og er på vej hjem til Fods, ned af, af Nørrebrogade, og der beslutter han sig for på et tidspunkt at gå ind i en, en kiosk på, på hjørnet af Handelsgade og Nørrebrogade for lige at købe en, en sodavand. Og da han kommer ud af den her kiosk, så, så kan han godt se, at der er en, eller anden, øh, en skikkelse, der går, går over vejen og og han, han lægger sådan mærke til ham, registrerer ham ud af øjenkrogen, at han, øh, det kom frem under grundlovsfødet, at han, han beskriver ham som en pusher-type. Altså, han har øh, en, en hættetrøje og noget maskering på, og... Øh og det sådan... Han ligner en, man ikke nødvendigvis har lyst til at støde ind i på Nørre Brogade, sådan på vej hjem fra biffen. Ja, øh, det, det, det, det kan du godt sige. Og, og ham her manden, der kommer ud af kiosken, han, øh, ja, som sagt, så kigger han ikke nærmere på ham, men, men vender øh, siden til at, skal, til at gå videre. Øh, og ham her manden råber så af ham, hey, øh, for ligesom at få kontakt til ham. Og da manden her, kioskmanden, så kommer... Øh, øh, hvad det? vender sig om og kigger efter den her pushertype, jamen så kan han så se, at han står med, med strakt armen med en pistol og, og peger på ham, og kort efter så lyder der altså to høje brag, øhm, og der bliver simpelthen skudt efter ham. Og, og han har en, øh, en, en, en ret vild reaktion faktisk, fordi det første, han, han gør, det er, at han råber sådan, hvad fanden laver du, jeg har ikke noget med det her at gøre, og det, det, altså, det er jo sådan en... en der kan man sige, det han ved jo godt, at det her det handler om noget bandeskyd. Ja, så, så ham der bliver skudt på, han tænker med det samme. Først har han tænkt pushertype, så er der pludselig et våben skud. Han tænker, jeg er nødt til at forklare den her mand, jeg er altså ikke med i en bandekonflikt. Ja, og det, det næste, der sker... Og det, det er han heller ikke. Det, det er han heller ikke. Han er bare han, en er helt almindelig mand, der har været i, i biografen. Og øh, jamen, han gør simpelthen det, som, øh, som ja, nok de fleste vil gøre, at han tager benene på nakken. Og, øh, og faktisk bliver det beskrevet, hvordan han løber zigzag ned ad Nørrebrogade øh, og formentlig skyder den her maskerede mand efter ham, mens han, øh, han løber ned ad Nørrebrogade, fordi der bliver hørt flere skud på, øh, på, på det her tidspunkt. Så han har formentlig skudt efter ham også. Og manden her, han, øh, han kommer i, i dækning et eller andet sted, og så er han faktisk selv lidt i tvivl om, hvorvidt han er blevet ramt øh, i hans afhæng, der kom blev læst op i, i, i grundlovsforhøret. Der siger han sådan, at han, han kan mærke, at han har lidt smerte i ryggen. Og, og han har så hørt det her med, at hvis man er meget adrenalin og er oppe at køre, sådan noget, så kan det være, at man ikke kan mærke, hvad der er sket. Så han, han får en til ligesom at, at mærke efter, kan, kan du mærke, om jeg er blevet skudt i ryggen? Og, og det har han jo så, så heldigvis ikke. Og nu nævnte du, at det kommer frem, den forklaring ved grundlovsforhøret, fordi ham her, pushertypen med pistolen, han blev faktisk anholdt og fremstillet i grundlovsforhøret og fængslet øh, torsdag. Og det, det var det retsmed du var til, og hvor ja. du hørte hele forklaringen. Ikke? Og han nægter sig skyldig. Og vi han også nægter sig skyldig, og der er nedlagt et navnforbud. Det er der også, ja. Ja. Men øh, det er jo så den grund øh, til, at vi har hele forklaringen nu, både for ja, de her øh, ofre, for de politibetjente, der var på stedet, og selvfølgelig også for øh, hvad er det, nogle vidner, der har, der har udtalt sig. Så, så vi kan sammensætte et ret præcist billede af, hvad der er foregået. Og ham her, øh, fyren med pistolen, vi kan godt gå så langt som til at sige, at det viser sig, at han er medlem af en af de rivaliserende bander på Nørreborg. Det kan vi i hvert fald sige, ham, der er anholdt af, fordi ja, hans forsvar der, ja, det hans hans mener jo så, at det, er, det, er, det er ikke er ham. Det er også, så, vi skal være præcise. Ham, som politiet sigter for det, han er og som er blevet fængslet, han er medlem af en af de bander, ikke? Det er han, og det, er, det blev... Øh... Ja, det kan vi næsten lige komme tilbage til, fordi jeg synes, vi skal, hvis vi skal tage hændelsesforløbet øh, uh, færdigt... Det gør bare. Så, så sker der jo så det, at øh, der tilfældigvis er en patrulje fra Københavns Politi, som er på, øh, på en anden opgave derude. De er i gang med sådan en inddrivelse til fodretten, altså der, hvor man er ude at banke folk om, om natten for så at anholde dem indtil de kan komme i, i fodretten næste formiddag. Og de hører de her skud, og vi hører fra betjentens forklaring, at han bliver sådan lidt i tvivl at det her skud, eller er det fyrværkeri, da han hører de to første skud. Så hører han de efterfølgende skud, og så er han altså ikke i tvivl. Det er, når man har i politiet, så har man hørt skud masser af gange. Og det, det kan man altså godt høre, det skud, og det registrerer han også. Så, så vi får forklaret, hvordan han trækker sin, sin tjenestepistol, og så bevæger han sig simpelthen op i retning mod Nørrebrogade. Og mens han gør det, så ser han faktisk den her gerningsmand komme øh, lundene forbi. Øh, han beskriver ham som en, en, en lidt lille, fedladen type, der kommer lundene med en, en pistol i hånden. Det kan han se, at han har pistolen i sin hånd, og han har en handske på den hånd, hvor han, han holder pistolen. Og, øh, og, og det, der så sker, det er, at lidt længere fremme er der to cyklister, der er stoppet, fordi de har hørt det her skyderi. En, en kvinde og en, og en mand De stopper ude foran den, den røde plads. På, på Nørrebro, som er ikke ret langt fra den her kiosk, hvor der blev skudt første gang. Og der øh, ser betjenten simpelthen, at øh, denne her øh, gerningsmand, han tager øh, et sigtet skud og skyder over mod de her personer, der står over ved den røde plads, altså de her to helt tilfældige cyklister. Altså et sigtet skud, det vil sige, at man ikke bare sådan fyrer den af, men at man faktisk tager sigte? Ja, altså, øh, han, han skyder i hvert fald i, øh, i, i retning mod dem. Det var, det, var lidt, øh, det var ikke helt så nøjagtigt beskrevet som... Ved det, altså, ved den første skudepisode, der bliver det beskrevet, at, at, at det er sigtet skud, og de er afgivet mod den her mand. Men, men ved nummer to skudepisode, jamen, der får vi ved, at det er i retning mod dem, og det er øh, altså ikke tilfældigt, at, at han skyder i den retning. Det er simpelthen et, et, øh, et direkte skud over mod de her personer på den røde plads. Og der sker jo så det, at den... Øh, den ene en kvinde på, øh, på 31 år, hun bliver ramt først i, øh, eller hun bliver ramt i ballen og skuddet går så efterfølgende gennem hende og ud gennem et øh, ud gennem maveregionen på hende, så det er sådan ret alvorligt hun bliver ramt. Manden der står øh, bagved hende, han bliver ramt af et drejeskud på, på, øh, på venstre henderløsset, så de bliver begge to øh, ramt og hende og kvinden, hun falder altså om på, på stedet. Det der så sker, det er at øh, betjenten som har har overværet det her, han øh, det, og det, det er faktisk ret detaljeret beskrevet i hans rapport, hvordan han ligesom øh, gør så nogle overvejelser, om han skal skyde efter den her gerningsmand, og det, øh, det vælger han ikke at gøre, og det er ud fra sådan en betragtning af, at han siger, jamen der står jo nogle, nogle personer, og det er jo øh, øh, på den anden side af, af gerningsmanden, dem der lige er blevet skudt efter en gang, og hvis han skyder efter gerningsmanden, jamen så risikerer han rent faktisk at, at ramme de her, øh, de her personer. Hvor langt er han fremme? Ja, det, det, det er ikke helt... Øh, Cirka? Ja, det, jeg, det tror jeg, vi snakker en 30-40 meter, øh, der, der er, og, og der kan man sige, at altså, politiets våben er jo heller ikke beregnet til at skyde på de afstanden. Øh, og, og det er heller ikke som udgangspunkt det, som... Og, og så ud på befærdet vej, at der er jo andre mennesker på gaden. Præcis, så man, og det er så de øh, overvejelser, den her betjent gør sig. Så han vælger at skyde et varetidsskud. Øh, altså op i luften, og så råber han så til ham her gerningsmanden, at han skal at han skal lægge sig ned. Og det, øh, det kan man sige, det har ikke den store effekt, fordi han, øh, han tager benene på nakken og løber. Og ja, det bliver så til altså en, gerningsmanden. Ja, gerningsmanden. Ja. Og det bliver så til en, øh, til en længere jagt, hvor de øh, løber gennem, ja blandt andet for de stedkendte så, så løber de gennem Nørrebro Parken, og der øh, har med patienten, han kan se, gerningsmanden hele tiden, og han følger efter ham og råber, at han skal, skal lægge sig ned, og han skal stoppe. Og det, og det gør han simpelthen ikke. Og på et tidspunkt herinde i, i Nørrebro Parken, der stopper denne her øh, pistolmand, han stopper simpelthen op, og så vender han sig mod betjenten. Og der kan man sige, der igen øh, betjenten, han har trukket sit våben, han skyder endnu et varselskud og siger, at han skal lægge sig ned. Det får heller ikke øh, gerningsmanden til at stoppe, han, han fortsætter med at løbe videre, og det, og det kan man sige, det er, altså en, øh, det, det er en betjent, der holder hovedet koldt, fordi det der med... En, vi, vi har set en, en mand, der simpelthen er så aktuelt farlig, og han har afgivet flere skud. Det kom frem, at det, den her skudafgivelse, han har haft på Nørrebrogade, det er sket over øh, 85 meter, hvor der er fundet 11, 11 hylstre. Så det vil sige, han har simpelthen skudt, hvad hedder det, 11 skudt over en strækning på, på 85 meter. Så, så han har jo vist, at, at han er sådan aktuelt farlig, som man vil sige. Og der er der altså en, en, en betjent, der skal gøre sådan nogle overvejelser der, fordi det er jo helt afgørende, når, når sådan en fyr, han vender sig om mod en, en, en betjent, at jamen, kan man se hans hænder? Kan han være bevæbnet? Hvor meget skal der til, før han begynder at skyde efter, efter betjenten? Det vurderer han så ikke er, ikke er nødvendigt, og, og de fortsætter så denne her øh, jagt, og der er et kortere blik, hvor betjenten mister ham af syvende. Jeg tror, det er i forbindelse med, at han måske kravler over et hegn, der sker dog det, at, øh, at de her to betjente de er sådan løbet hver deres vej, og, og de, øh, de ender med at, at, at finde ham her, øh, gerningsmanden, på en, øh, på en nærliggende vej, hvor han er ved at kravle ind under en bil, og der får de så øh, anholdt ham. De får set hans, hans hænder, altså han ikke har noget i, i hænderne i forbindelse med anholdelsen, og det er genstende helt, øh, det er sådan grundlæggende ting i politiet, at man skal se folk, altså hvis de er så farlige, så skal man se deres hænder, altså deres frie hænder, fordi... Man skal være sikker på, at de ikke har noget i hænderne. Og det får de altså gjort her, og så får de så anholdt øh, den her mand, som de så, ifølge rapportmaterialet beskriver som værende helt sikkert den samme person, som de har set skyde ned på på Nørrebrogade Og han er i øvrigt, ifølge deres forklaring, øh, øh, stærkt påvirket af, af stoffer, og øh, kommer med sådan en impulsiv forklaring om, at grunden til, at han gemmer sig ned den her bil, det er fordi han har hørt det her skyderi, og selv øh, forsøger at gemme sig for det. Så, så derfor de er de simpelthen øh, efter en, en længere jagt til Fods, for de så øh, anholdt ham. Så den mand, politifolkene anholder, på vejen under en bil på Nørrebro, der siger politifolkene, vi er sikre på, at det er den samme, som vi så skyde. Ja. Og, og den, mand, den mand, der bliver fremstillet i retten, der er forklaringen, det var ikke mig, der skød på Nørrebro, jeg, altså dybest set, jeg er blevet forvekslet med en anden. Ja, og det, det er ikke hans forklaring, fordi øh, meget, som vi jo tit ser det her så har han ikke ønsket at, at udtale sig i retten over hovedet. Han sad øh, inde i retslokalet, i sådan en de her karakteristiske blå DNA-dragter og mavesutter, og øh, havde sikkert ham. Fordi han har været til sådan nogle øh, undersøgelser? Ja, og hans tøj, hans tøj er jo øh, sendt til undersøgelser, blandt andet for, at man skal have øh, og, og så osv. Så, så han sad der og ønskede faktisk slet ikke, slet ikke at, at, at, at sige noget. Men men, men, men, men der, hvornår kommer de der resultaterne fra tøjundersøgelsen? Ja, det, altså man kan sige nu, at det, det bliver sendt til, til, til Kriminalteknisk Afdeling, og man kan sige, at den her sag er det jo ikke det er jo ikke sådan en hastesag, fordi man har anholdt ham her, så, så, så jeg ved ikke lige præcis, hvordan det går. Men, men det der haste er haste, uger. vi har jo varetægt fængslet en person, vi ikke... Altså uden de der undersøgelser kan vi jo ikke vide, om det er ham, der har skudt. Jo. Nej, og det, og det er jo sådan noget, det vil jo helt sikkert blive lagt frem til, altså til, til når der er en fristforlængelse på, på den her person, jamen så er det jo formentlig så noget, man vil man vil lægge frem, hvis, hvis man har fået svarene på de her undersøgelser. Men, men altså, det korte og lange, det er, at han, han ønsker ikke at udtale sig, men hans forsvar satte spørgsmålstegn ved, om det nu kunne være ham. Hun øh, sagde blandt andet, at der var noget med tøjet, der ikke matchede overens, og i øvrigt så, ja, som jeg øh, som også fortalte det, så er der et, et, en, en kort periode, hvor ham her betjenten han ikke har haft øh, ja, øh, eller visuel kontakt med ham, og, og det er jo så det, som, som forsvaren bruger som argument for, at øh, det mener, hun ikke kan være, være hendes klient. Okay, der er to spørgsmål, der virkelig trænger sig på i mit hoved lige nu. Nætim, jeg sagde først, så spørger jeg lige dig. Med alle forbehold for, at det ikke er sikkert, at det er den mand, der sad inde i retten, som er blevet som har gjort det osv. Men hvis vi er i et bandemiljø, så synes jeg, at du plejer at sige, at når man er i krig mod nogen, så ved man, hvem fjenderne er, man går målrettet efter dem. Hvorfor bliver der skudt på fuldstændig tilfældige mennesker på gården, på Nørre eller hvad, hvad handler det om? Jeg kan i hvert fald sige, at, at ledelsen. For hans gruppe er ikke glad for den her person lige nu, hvis han bare har gået rundt og skudt nogle uskyldige mennesker. Og som jeg også hørte Dan at han var jo helt væk på stoffer. Så jeg tror, det er en eller anden mand, der har haft en eller anden psykose eller noget hash eller noget. Og så er han bare gået ud og blaffet. Der er masser af med i miljøet det betyder ikke, at han har fået ordre på, at han skal gå ud og skyde. Jeg tror, at han har haft nogle psykose i hovedet, så han bare går ud og gjorde det. Det, der så er ret interessant i den her sag, fordi, og det har vi jo siddet og talt om i det her program mange gange også, det her med, at jamen, så er det nogle unge, der bliver sendt ud og skal, skal gøre øh, det beskidte arbejde, og måske ja, går I, i lidt panik, når de har skydet. Nu er der jo sagen, men vi kan godt sige, at øh, den her person, han er altså øh, et, øh, et fuldgyldigt medlem af, af banden øh, til familie. Han har tidlig været involveret i, øh, i nogle sådan ret alvorlige personfra Sager, og er øh, ifølge de oplysninger, som, øh, som vi har fået indtil videre, det, der hedder nationalen i LTF, Altså han er oppe i, i ledelsen og altså, man kan sige hovedbestyrelsen. Ja, det kan man sige. Øh, så, så, det, så det er netop altså, altså den, er det mærke, han er den, den person, der er, er, er sigtet, Han er i hvert fald øh, Ja, ret højt i, i her og det er også kommet frem. Æ, politiet, de foretager jo de her følgerensendinger, det gør man jo i sådan en sag, hvor man anholder en, en gerningsmand, nemlig så tager man hjem på en bogpæl og af for at se om man kan finde ja, forskellige effekter og, og der der finder de en, en skudsikker vest med, med ekstra de her balistiske plader, som, som gør at den er ekstra stærk. De finder tøj med, med LCF-logo på, og så blev fremlagt i retten, at han har haft nu kan jeg ikke huske tidshorisonten, men, men der blevet nævnt, at der var 48 registreringer for politiet af ham, hvor han har truffet sig med andre fra LTF, og så for at gøre billedet færdigt, så har han en meget stor, markant tatovering, som også viser hans tilhørsforhold til den her bande. Men man kan vel også sige, at man kan vel godt være medlem af en bande, og så have en eller anden konflikt ved siden af, som handler eller et andet problem, hvad ved jeg? Ja, jeg forsøger at vune noget mere, men ikke som national, fordi der har en sgu små folk til det der. Ja, jeg sidder her og, og det er helt chokeret altså, over en, altså, det en ham, så så høj person i miljøet, øh, går rundt derude og er påvirket og skyder. Øh, jeg er rimelig sikker på, at den mand han står til en degradering, nu, når, når altså, de Okay, Men hjem. det andet, der trængte sig på, da du fortalte om, hvad der foregik, jeg går, det var, de her politifolk, som er ude på en, på en anden opgave, så hører de nogle skud, som faktisk hører, at skud er det ikke skud, det ved vi ikke. Og, og, så, og så fortæller du om den her, han altså spurgter efter ham gennem Nørrebro hen over et plankeværk, og hvad ved jeg. Det, det lyder jo som sådan noget fra en øh, amerikansk tv-serie, hvor jeg tænker, jamen skal man ikke, altså hvis det er en mand med et våben, som er barat til at rende og skyde mennesker på gaden, skal man ikke have, have flere med, skal man ikke vente på, at der kommer nogle andre, så man ikke lige pludselig står alene med en bevæbnet mand, eller hvad? Jo, men, Hva, er det, er, er du er sagde det... til mig nemlig, da du fortalte mig om det tidligere, at, at det her udtryk for, du synes, det er udtryk for et virkelig et, et godt politiarbejde den måde, de agerer, de der politiassistenter. Jamen, det er det, og, og især fordi øh, det, vi også får lagt frem i retten, det er faktisk altså anmelderne på det her forhold, det, det er altså de her, det, det den politipatrulje, altså dem, der kalder op, og det gør man jo så i, øh, i man har jo den her politiradio, og så øh, vil man så lave et, et alarmsignal, som det hedder, det, det vil så sige, når man kalder op og siger, at man har et alarmsignal, eller trykker på sin alarmknap, jamen så kommer man ligesom forrest i køen, og, og der, der øh, skal man jo så være hurtig og klar i spyttet, og han skal jo så sige, og det kan de jo også se op og på alarmcentralen. Jamen, vi er her, og nu står vi... Øh, jeg er på Nørrebrogade, der er lige blevet afgivet skud. Jeg løber efter en gerningsmand, han løber i den og den retning. Og der er det jo vigtigt, at man kan komme med så mange meldinger som muligt. Altså hele tiden, hvor man er hen, hvor løber vi hen? Hvad, hvad er det for en person, hvordan ser han ud? Øh, han er bevæbnet, og, og, og det er jo også det, vi har hørt fra mange vidner derude, at, jamen, altså lynhurtigt, så er der øh, politi overalt. Og det, det er jo sådan en, hvad skal man sige, en, øh, en, en, en melding, hvor folk, jamen, så er de, de øh, hurtige på... På, på, på jul. Ja, så kommer alt de andre politikere, ja, så går over dem. Ja, kan sige, at det, er jo, altså, det, det, det er jo virkelig godt politiarbejde, det er klokken et om natten, ikke? og øh, der viser det altså bare, at de, de ligger derude og er klar til at og gafle ham her. Havde ja, du skudt ham der? Det, det, det er jo svært at sige, men, men øh, når man ikke har stået ud med, jeg vil sige, at altså, der er i hvert fald øh, to gange i forbindelse med det, vi har fået fremlagt, hvor jeg vil udenbart vurdere, at, at skyderelementet er opfyldt. Altså den første episode, hvor, man, hvor han ser, at, at han skyder over mod, øh, mod nogle mennesker, og den anden gang der, hvor han vender sig om ude i, øh, i Nørrebro Parken. Jamen, det er der, jeg tror, jeg vil have trykket. Bare, tror jeg. Men faktisk, den, den episode er jo faktisk det allersværeste at stå i som betjent, fordi... Det, det er en af de der situationer, hvor du faktisk når at overveje, om man skal skyde. Altså, fordi du kan komme i en situation, hvor du også presser sig, og der ikke er nogen tvivl, og, og så, så er det bare sådan det der dyriske instinkt, at det, man, det man er man nødt til for at overleve. Men her, der har han jo simpelthen... Han har et valg. Han har et valg, ikke? Han kan stå og sige, altså, hvor lang, hvor lang snor skal jeg give ham, ikke? Det er jo lidt det samme, hvor, hvor hvis han nu stod med for eksempel øh, pistolen i hånden, Altså, hvor, hvor lang tid skal jeg give ham, før han, øh, han peger pistolen på en, ikke? Og, og det er... eller, eller vel på endnu en, en, en tilfældig borger, som, som er på gaden? Ja, og, og, og det kan man sige. Det er jo, sådan en, det er jo faktisk sådan en, en politisk diskussion, det her. Men, men det er jo faktisk sådan, at hvis en person er aktuelt farlig, altså det her med, at han løber og bliver ved med at og skyde efter nye folk, som man har set, han har gjort, jamen, der, der, det er jo sådan en debat, jamen, må man så skyde sådan en person, altså f.eks. når du løber efter, må du så skyde ham, og, og det vil jo så være en vurdering af, hvor, hvor farlig er han, altså hvis han er sådan en, nærmest en type, der bare tager den første og den bedste hele tiden, jamen, så er det jo en person, der er aktuelt farlig, og så vil skyderegnementet også være opfyldt. Manden, der blev anholdt, da han var ved at kravle ind under en bil, han blev varetæksfængslet. Så nu skal efterforskningen og det tekniske spor og så videre fortsætte. Har man fundet våbnet? Man fandt også våbnet, ja. Det var en, øh, en, øh, en ret fin pistol, faktisk. Hvis man kan sige sådan. En fin pistol? Æ, en, øh, en glok, øh, sådan en, en mini Og øh, han havde simpelthen skudt den tom. Altså, det kunne man også se på billederne, at den her... Øh, ja, nu bliver det lidt teknisk slæden på, på pistolen, var, var røget tilbage. Og øh, han har simpelthen brugt alle de skud, han havde i pistolen. Hvor mange så. skud er der sådan en? Ved du, det er den i de mere så? Hvis det er den lille, vil jeg have sådan... Noget til 9. Der var, altså der er, han har der skudt 11 gange, og det er fordi, der kan være 10 skud i magasinet, og så kan der være et i kammeret, så, så 11 skud har han skudt. Du følger med, ikke? så vi ved, hvad der mere kommer frem i den sag, og om varetægtsfængslingen bliver forlænget, og så videre. Låber du det? Det lover jeg. Tak skal du have, Dan du lytter til Radio 24 /7. Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregård, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og nu har vi fået besøg af psykiater Mette Brandt Christensen, som er klinikchef på Psykiatriske Center Glostrup. Det er som en gammel dag hed Norvang. er vi nogen, der kan huske. Øh, velkommen, Mette Brandt tak for Christensen. Det. Når jeg har bedt dig om at komme, så skyldes det, at jeg i løbet af ugen, synes jeg pludselig, der var sådan en strøm af sager, som involverede... Mennesker med en eller anden form for psykisk sygdom eller problem. Øh, først øh, hørte jeg om et grimt overfald på et øh, socialpsykiatrisk boligsted i København øh, søndag aften, hvor en, en beboer øh, sniger sig ind på en, en ung øh, øh, øh, social- og sundhedsassistent, som er hans kontaktperson, og, og smider syre på hende, som ætser hende frygteligt øh, på kroppen og i ansigtet. Og så stikker han af, og så ringer han senere selv, at politiet bliver anholdt. Jeg fremstiller grundlovsforhør for meget grov vold, og bliver Vartex fængslet mandag. Og så, øh, så er der samtidig den forgangne uge, øh, der har vi hørt om den retssag i Randers mod en øh, krigsveteran, som sidste sommer dræbte begge sine forældre i en meget, meget voldsom sag, som også blev dækket massivt dengang. Øh, krigsveteranen, om hvem vi ved, at han lider af posttraumatisk stresssyndrom, og også har haft, øh, været indlagt til psykiatrisk behandling. Tidligere han blev fredag fundet skyldig i drabet på forældrene, og vi ved endnu ikke, øh, hvilken straf han får, men anklagemyndigheden øh, vil have, at han skal anbringes til behandling på ubestemt tid på en institution. Det var bare to af dem. Så faldt jeg over en, en historie om en, en mand i Herning, som øh, umiddelbart efter, at han er blevet øh, udskrevet fra en psykiatrisk afdeling, så går han rundt i herning og vifter med to knive, så politiet talstærkt må møde op og rundt og indring, omringe ham og, og anholde ham. Han var netop udskrevet som færdigbehandlet fra den psykiatriske afdeling. Han blev så fremstillet også i forhør og varetægtsfængslet. Så tænkte jeg pludselig, jeg, bliver, jeg har simpelthen brug for at tale med en psykiater. Ja. Jeg har brug for at forstå, hvad nogle af de her begreber, som så flyver rundt i luften, handler om. Manden på bostedet med syren, Øh, der, om, om ham fremgår det, at han, at han har en paranoid-schizofren-diagnose. Mm -hmm. ja, ja. øh, hvis, man, hvis man er i en sådan tilstand, hvor man måske på grund af sin sygdom smider syre på andre mennesker, hvordan, hvorfor bor man så på sådan et bosted? Det tror jeg var for folk, der stort set var færdigbehandlet. Det er det også. Et bosted, det er jo en bolig. Der bor nogen. Mennesker, som ofte har svære psykiske problemstillinger. Det at smide syre på, er jo ikke lige med at være sindssyg, for eksempel. Altså der er jo, der er jo vi har set æresrelateret kriminalitet, øh, hvor man smider syre på kvinder, der ytrer sig for eksempel, eller gør noget, som man mænd i visse kulturer ikke ønsker, at kvinder skal gøre. Så okay. ikke... Og der er det, det her, tænker jeg, at jeg lige skal skynde mig at sige. At, at det, vil, det, du beskriver der, det vil jeg jo også betegne som sindssygt. Men, ja, men, netop, men nu har du netop, jo ligesom ja. den der faglighed. Og, det, er Og det, jeg... det minder mig om, at jeg også skal sige, at når, når vi taler om de her <laughs> ja. sager, så taler du om det som, med den faglighed, du har som psykiater. Ja. Ikke fordi du kender sagerne Nej. eller de personer, Nej. det handler om. Nej. Fordi det, selv hvis du gjorde, så måtte du selvfølgelig ikke tale om dem. Det er nemlig rigtigt. Så det, skal så det er bare godt lige, lige at få det på det regnede. Understrege. Ja. Ja. Undskyld, jeg afbryder dig. Det går ikke, Spor. Men det er sådan, at det, man kalder sindssyg, det har en forskellig øh, udlægning i, i, i folkelig forståelse og i psykiatrisk forståelse. Og i en øh, folkelig forståelse, så bliver det jo tit brugt sådan lidt øh, øh, jargonagtigt, Han må være sindssyg, når han gør sådan, for eksempel. Det er jo en ret almindelig antagelse, men det er ikke sådan, at han nødvendigvis er sindssyg i lægelig forstand. Altså nu ikke denne her sag, men, men fordi man gør noget, der virker sindssyg behøver man ikke at være sindssyg. Det kan godt virke ulogisk. Men sådan er det altså set fra en psykiatrisk vinkel. Men hvis man bor, for at vende tilbage til, til et sådan et bosted, ja. er der der øh, altså lægerpersonale, som, som behandler dem, der bor der? Nej. Altså, både ja og nej. Der er, der er personale. Ofte er det pædagogisk uddannet personale, og perspektivet er jo rehabilitering. Der kan godt være sundhedspersonale, typisk en sygeplejerske eller to, som står for medicin, fordi mange af beboerne får medicin, også psykiatrisk medicin, på et bosted. Og så kan der mange af dem sagtens have ambulant kontakt til psykiatrien, altså være i ambulant behandling, og det kan være, at de kommer ind og taler med psykiateren på psykiatriske ambulatorium, og det kan også være, at psykiateren kommer ud på bosteden en gang imellem. Det er forskelligt organiseret. Nu, nu havde vi det seneste år eller halvandet, har vi jo desværre hørt om, om flere sager, ja. men meget voldsomme begivenheder og drab på bosteder af denne her karakter. Er det farlige mennesker? Oh, det er et svært spørgsmål, det, det kan man ikke sige, men, men det at være farlig er jo også, øh, det er jo ikke noget, der, der er permanent for de fleste, det er noget, der sker i en særlig situation, så kan der komme en farlighed, som så forsvinder igen. Og ja, det er nogle meget ulykkelige, forfærdelige hændelser, der har været på de her bosteder, man kalder det ikke der har jo været fem, så, øh, eller fem er døde ved fire lejligheder. Uh, nej, masser af de mennesker, der bor på bosteder er meget skrøbelige, sårbare, har alvorlige psykiske og sociale og alle mulige andre komplekse problemstillinger. Og en gang imellem, så sker der noget, hvor de mister besindelsen, og så gør de farlige ting. Men, men langt de fleste er ikke farlige. Hvordan finder man så ud af, fordi typisk i, i grå person farlig kriminalitet, og vel også hvis der er, man har at gøre med, med mennesker, som har en sygdomshistorie, så skal man vel finde ud af, om, om handlingen skyldes sygdommen, eller om, om, det, om det er bare fordi, man er blevet sur og reagerer voldsomt, men det egentlig ikke har noget med ens diagnose at gøre. Yep. Altså populært sagt, man, man kan jo godt gøre langt ude ting, øh, uden at have en sygdomsdiagnose, og, og den, der har en sygdomsdiagnose kan også bare godt være en domskid, hvor det ja. ikke nødvendigvis er sygdommen. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men kunne vi ikke lige tage bostederne først, så jo. kan vi komme tilbage til det her bagefter med straf for sindssygdomme og sådan noget. Øhm, på bostederne, der, der skal de håndtere de her øh, beboere, som har en masse problemer. Og øh, der er også, altså, det er jo ikke bare den enkelte beboer, det handler om. Det handler om organiseringen, om sætningen, Hvordan organiserer vi de her bosteder? Er det for mange? Er der mange beboere? Er der få beboere? Er de målrettet? Nogen med misbrug og nogen uden misbrug? Der er rigtig mange ting, man kan gøre for at, for at reducere niveauet af konflikter og trusler og vold sådan et sted. Det er ikke en ensidig størrelse. Så efter de her drab på bosteder har man jo også, øh, har der været mange initiativer, og blandt andet for at få nogle retningslinjer for at nedbringe vold og trusler på bosteder. Og mange af tingene ved vi udmærket godt, men måske sker det ikke rigtigt. Måske er det ikke organiseret sådan. Det er jo kommunerne, der har bostederne, og det er ikke for at slå på kommunerne eller nogen som helst andre. Men de her mennesker har rigtig mange problemstillinger, og hvis man man skal have personale, som er godt uddannet, de skal være i stand til at håndtere en konflikt og få den til at, at gå ned i stedet for op. Altså det skal eskalere i stedet for eskalere. Og man kan ikke se bort fra sig selv som en part i en konflikt. Nu igen, det er jo ikke... Altså man skal aldrig slås på eller noget som helst andet, men, men vi kan alle sammen med vores verbale og nonverbale sprog få en situation til at køre op, og det er vi nødt til også at, at tale om det her. De mennesker, der bor der, det er ikke kun bundet til dem, det er også bundet til konteksten eller til organiseringen af de bosteder. Så det er ligesom ingenting. Ja. Hvad er det så? Altså nu siger du, at der har været nogle, nogle ting frem, man vil gøre anderledes, som man allerede gør. Altså, hvad, hvad er det, man så allerede gør? Jamen, det er meget mere målrettet, de her borgere. Altså, det er jo en gruppe, som koster mange penge, fordi et bosted er dyrt at drive for kommunen. Der er mange bosteder, hvor jeg synes, der bor for mange mennesker. De har alt for mange samlede problemstillinger, og de bliver ligesom bunket sammen på et eller andet bosted, og så skal dem, der er ansat der, klare det, og de har de ikke midler til, simpelthen, fordi de er måske ikke uddannet, de har ikke... Personale nok, de er ikke. det er ikke altid personale, men det er mange ting, det handler om. Bare det at blande borgere med misbrug og uden misbrug, det er jo helt horribelt. Altså, og de fleste har en psykiatrisk problemstilling. Det vil sige, at de fleste er også i kontakt med psykiatrien, når man bor på et bosted. Hvis vi antager, at det gælder dem alle sammen, så kan man sige, at der er to hovedgrupper. Der er nogen, der har misbrug, og det, hvor det fylder meget, og så er der nogen, der ikke har misbrug, men stadig er psykisk syge. Hvorfor ikke skille dem ad? Hvorfor er det et problem at have dem sammen? Fordi det giver... Ufattelig mange problemer, når man har et misbrug blandet ind. Og hvis der bor nogen med, øh, med misbrug, eller som pusher stoffer på et bosted, og man personalet har ikke nogen midler at forhindre det med, så sker der en masse udnyttelse, og så bliver nogle af de andre beboere måske tvunget til at sælge eller opbevare stoffer, eller alle mulige ting, som går under radaren på sådan et bosted, hvor det giver en utryg stemning og øger konflikterne osv. Og selve det at mistage stoffer, det er selvfølgelig også en risikofaktor for farlig adfærd. Det er en af de allermest velkendte risici for at lave, noget, lave vold, simpelthen. Det er stoffer. Men vil en person, der er misbruger, vil, vil han flytte ind i sådan en bostad? Skal han ikke på en misbrugscenter? Jo, men der bor man jo ikke. Altså, det er rigtigt. En misbrugs, det er jo så en behandling, en døgnbehandling for eksempel, i en periode, tre måneder eller seks måneder. Det er jo glimrende. Men han skal også bo et sted. Og det er klart, at der, så skal der være jeg tænker nu, er det er jo bare et af de problemstillinger. Men hvis man har fokus på misbrug versus ikke misbrug, så kan man jo også sige til dem, som har et misbrug, jamen, du, du må, jeg skal ikke organisere det, men, men der er bare mange problemstillinger i bostadsorganiseringen. Et af de væsentligste, synes jeg, er, at de er meget store. Der bruger mange mennesker på dem nu om stunder. Og derved bliver det også svært at holde overblikket for dem, der arbejder der, og skal sørge for, at det skal jo være trygt. Noget af det, beboerne siger allermest, det er, at vi er bange. Vi er også utrygge ved at bo her. Det er ikke kun medarbejdere. Er bange for de andre, der bor der? Ja, det er utrygt. Eller? Der kommer folk udefra, og der, der, der, man har jo ikke de magtmidler øh, på et boligsted, fordi sådan, sådan ligger det i loven. De har ikke en magtmidler til at øh, låse det af, om man så må sige. Altså som man som kan gøre på en sikret afdeling eller i et fængsel. Ja, Men ja. jeg skal lige høre, et bostad, er det for, at psykisk syge kan få det bedre? Eller er det bare for, at man har et sted, de kan bo? Det er ikke bare for, at de har et sted. Masser af steder har mange... Indsatser, hvor de arbejder på, at de får det bedre. Man men kan det ret men socialiseret. så bliver jeg forvirret, for hvis I har beboere, der siger, at jeg er bange for at være her, det, det må jo eskalere hans psykiske ja, sygdom. Ja, det gør det også. Det bliver et ondt cirkel. Og det er, når jeg ser det lidt udefra, fordi jeg er jo i psykiatrien, og det er regionerne, bostederne, høverne, kommunerne, det er allerede lidt med to sektorer, som har ansvaret for forskellige ting. Så når jeg ser det lidt udefra fra psykiatrien, så, så ser det ud som om, at øh, mange bosteder gør en stor indsats, og nogle steder, der, der sker der nogle ting, hvor man ligesom øh, mister grebet, og hvor der bliver øh, øh, kriminalitet, misbrug, vold og trusler, og det er svært at dem op for, når først de har fået fat i en, en, en beboergruppe. Og for nye ny skal jeg så måske sige, når du siger, med Brand Christensen, at du er fra psykiatrien, så er det rigtigt. Du er psykiater og klinikchef på psykiatrisenter Center Glostrup, og er kommet her i Politiradio dag for at hjælpe os med at få afklaret nogle af alle de her begreber, diagnoser, ord, der flyver rundt typisk, for, for vores vedkommende i hvert fald, i forbindelse med retssager. Vi sidder jo og hører mentalerklæringer læst op, vi læser i avisen om, at så var der denne her, med, som var skizofren, og så var der ham her, som var karakterafvigende osv. Og, og vi prøver med dig at blive en lille smule klogere på, hvad alt det her egentlig betyder. Så jeg kunne godt tænke mig at vende mig til øh, en af de andre sager, jeg nævnte indledningsvis, om, om denne her øh, mand i Herning, øh, 47 år gange, som øh, lige havde forladt en psykiatrisk afdeling, som færdigbehandlet, og så øh, gik han rundt øh, ind i byen og viftede med, med knive, og måtte opleve anholdt af politiet helt uden dramatik i øvrigt, da politiet først var der, og, og varetægtsfængsel øh, øh, for fire uger forløbig. Det fremgår, at manden er udskrevet som færdigbehandlet. Og med det forbehold, at du jo ikke kan udtale dig om konkrete sager jeg konkrete men lyder det som om, at det er her at tale om en færdigbehandlet patient? Når du spørger sådan, så kan jeg det jo fristende at sige nej, det lyder ikke sådan. Det var også det jeg spurgte. Og der kan være rigtig mange øh, ubekendte her, som, som er svære, og, og nu igen, det er ikke den konkrete sag. Men det at være farlig og gøre noget farligt, der tror jeg, man er nødt til at sige, det er det svært at forudsige. Vi har selvfølgelig nogle måder, hvor vi prøver at forudsige, kunne en given person komme til at gøre noget farligt igen for den vigtigste Predikter, som det hedder, for at lave vold, det er, at man har tidligere lavet vold. Så det forsvinder aldrig. Det er en historisk øh, ting, kan man sige. Ikke? Men det kunne være, at hvis man øh, er stille og rolig og måske har været indlagt et stykke tid, og så bliver udskrevet, det kan også være, at der er pres på sengepladserne, at man er nødt til at udskrive dem, som har det mindst ringe, og så gør man det, og håber, det går godt. Og så kan det være, at man er i en eller anden psykose, og man handler på den, og derfor er nødt til at forsvare sig med en kniv. Det kan også være, at man har drukket noget alkohol eller taget nogle stoffer, og pludselig bliver helt bemalems igen og gør vilde og voldsomme ting. Det kan jo være svært at, at, at, at spå om, når man sidder med en given person inde på afdelingen, og det ser fredsomt ud. Det er ikke for at undskylde det, fordi der sker der nok øh, udskrivelser, som sker for tidligt, eller hvor man ikke har prøvet nok at lade personen gå ud og komme tilbage. Det kalder vi, om man har en udgang, eller man kan gå hjem, og så komme tilbage i sådan en slags udslusning, når man er indlagt. Så, det, så man prøver, hvordan det er ja, at være ude i samfundet. hvordan reagerer man på samfundet. Og det er nok gået lidt af mode efterhånden, fordi vi har ikke så mange sengepladser, og vi har temmelig meget pres på dem. For der står jo hele tiden nogen nede øh, hver eneste dag, øh, og, og gerne vil indlægges, eller har brug for at blive indlagt. Men jeg tænker lidt, altså jeg er i gang med pædagoguddannelse, og der har vi jo noget, der hedder børn, der går under radaren. Det vil sige, at når de er i skolen, så, så har de en maske på, der gør, at de ser så normale ud, og har mange venner, og populære i skolen og sådan noget. Men når de så kommer hjem, og vi har en samtale med deres forældre, så, så det er det et helt andet barn, vi ser. Han, mm. han kan ikke lide skidt, det kan han godt på skolen, han kan ikke lide til mor, han låser sig op på toilettet, har prøvet at stikke ned og sådan noget. Har I ikke nogen på, på psykiatrisk afdeling, eller i bostæderne, der prøver at gå under raderen og spille sig normalt som muligt, og, og, så, og så i realiteten når I så lader dem gå ud af døren, så de er nogle psykopater, der bare ikke skulle have været i samfundet. Vi har i hvert fald nogen, som virker fredelige og rolig, når de er indlagt, og så, øh, så sker der noget helt andet, når det bliver udskrevet. Det, det er jo, det har du helt ret i, og det, det man måske kunne gøre for at samle det op, det er, hvis man er så syg, at man har brug for akut indlækkelse på psykiatrisk afdeling, så er det en gammelt, klassisk dyd, at så laver man en udslusning. Så prøver man at sige, nu må du lige gå hjem, og så må du komme igen. Og så ser vi, hvordan det går. Og det er mit indtryk fra for de psykiatriske afdelinger rundt omkring, at det gør man mindre og mindre, fordi altså, det jo ligger også politisk, at man skal klare det mest ambulant. Så det vil sige, hurtigt ind, og måske hende endnu hurtigere ud. Og det er ikke nødvendigvis spor godt. Og det som jo er at kunsten, og det er svære, det er at udskille de få hvor det kunne komme til at gå galt. Fordi de allerfleste, der går det jo udmærket. De kan sagtens blive udskrevet igen, men du har helt ret, man kan godt gå under radaren, og vi fanger det måske ikke, eller vi får ikke afprøvet, hvor god er han til at gå hjem og komme igen og ligesom lade være at, at gøre noget helt forkert, når han er ude i samfundet. Hvordan vurderer man det? Altså, er der nogle faresignaler? Altså, selvfølgelig kan vi jo alle sammen blive enige om, at hvis man går ud og at altså, sig åndssvagt, så, så vil det i sig selv være sådan en indikator. Men har I nogen måde, hvor I kan se, sådan, at den her person er nok kunne være den risikogruppe, eller kunne være en, der ikke kunne finde ud af det? Kan jamen, man det? Man det er jo netop det? det med at se dem i forskellige sammenhæng, fordi inden på lukket afdeling, der falder man jo tit til ro. Der er et roligt miljø, der er faste rammer osv. Så det er, når man kommer ud i lidt mere fri ressur, der kan vi bedre se det. Det er vel også et spørgsmål om, om behandling eller medicinering, og det nævner jeg blandt andet, fordi jeg også gerne ville spørge dig til et, et tredje eksempel fra den forgangne uge. Det er en ung mand, som... Øh, han er tømmerlærling, og, og ud på, han er ud på at arbejde på en bygplads, og, og pludselig går han amok med en hammer, og når i løbet af den følgende tid, at slå fem mennesker ned med den her hammer, en af dem så alvorligt, så han nogle måneder senere dør af det. Den øh, retssagen mod ham, hvad ser I øjeblikket? Der ved vi om ham, at han tidligere har været i psykiatrisk behandling. Han også har også fået antipsykotisk medicin, tror jeg, det blev omtalt som. Den holdt op med at tage. I stedet for har han rådet en del hash for at ligesom, klare det på den måde. Han har også været noget misbrugsbehandling. Og så sker det her. Manden selv i retten siger, at han kan overhovedet ikke huske noget som helst fra den dag. Igen, så skal du jo ikke sidde her og kloge dig på den konkrete mand og sag. Men kan, det, kan man godt have det sådan, at man simpelthen ikke ved, hvad man har foretaget sig? Findes det i virkeligheden <laughs> eller kun i amerikanske film? Ja, det er jo, det er jo svært at vide. I virkeligheden, men der er mange, der siger sådan. Hvis jeg har lavet meget alvorlig kriminalitet, typisk drab, men også andre ting, så hører vi tit, at jeg kan ikke huske noget som helst. Det kan være en øh, delvis fortrængning, eller et eller andet mere, sådan noget psykologisk, psykiatrisk noget. Det, det er faktisk svært at vide. Når der er gået noget tid, så er det ofte, at og dommen er faldet, så er det ofte, at der kommer glemt tilbage fra, hvad der er sket. Men, men det er jo svært at vide, om det er en ægte hukommelse, eller man faktisk får det fortalt så mange gange, at man tror, man kan huske det. Men er der ikke også nogle eksempler på, at når de så er blevet dømt, at så, siger de det? Altså, så kan de lige så godt lægge kortene på bordet og sige, at man kunne egentlig godt huske det og det, men at det var en anden forklaring for at måske få en anden straf? Jo, det er der også eksempler på, men, men det er en psykologisk mekanisme, som jeg tror, at vi, der er i den business her anerkender, at, at det kan være ting, der er så voldsomme, øh, at man fortrænger det. Helt eller delvist. Og så kan det komme drygtvis tilbage. Det med hukommelsen, det er jo noget, underligt noget. Det er de færreste, der gør så rent, som du siger, at dommen falder, og så siger man, jeg kan huske det hele i detaljer. Den, denne her, i, i den sag, jeg tog udgangspunkt i, der, der, der er jo selvfølgelig lavet en større mental mentalundersøgelse. Og, og der har øh, lægerne Konkluderede, at, at den her unge øh, tømmerlærling, han var ikke sindssyg i gerningsøjeblikket altså i klinisk, juridisk forstand, sindssyg i gerningsøjeblikket. Derfor har man, øh, forlanger man ham fængslet, altså han er det, man kalder egnet til straf, fordi han ikke fejler, han er ikke syg, mm. øh, og, og man kræver ham idømt en fængselstraf og der går et par uger før den dom falder. Men, men hele den her undersøgelse om, er man sindssyg, sindssyg i eller i det hele taget sindssyg, som gør, at man så siger, at man ikke er egnet til straf. Det, vil netop, det er jo netop psykiater som dig, der sidder og skal vurdere det. Men med alle mulige andre sygdomme, så kan man jo se, om benet er brækket, eller om man har eksem eller udslag, hvad ved jeg. Hvordan finder I ud af det? Det er rigtigt. Det er psykiater, der skal hjælpe retten med det, og det er... Primært ved samtaler, ved observationer af adfærd og ved at få oplysninger fra andre kilder. Vi sammenstykker simpelthen et billede. Vi får tit det spørgsmål, kan man snyde? Kan man bille syge, adren, at man er sindssyg? Det kan man godt, men det er ikke så nemt. Eller kan man, når man er sindssyg, også snyde og fremstå rask? Det kan man også, men det er heller ikke så nemt. Men man kan ikke udelukke, at, man, at vi bliver snydt en gang imellem, men det er ikke særligt tit. Og det er, jo rigtigt, det er jo ikke noget, vi kan tage en blodprøve, eller en hjernescanning, eller noget som helst. Det er en sammenstykning af omstændigheder. Og det, som er rigtig svært ved mentalundersøgelser, det er, at man skal udtale sig om gerningstidspunktet. Og der var det sjældent, at vi var til stede. Så det er sådan en slags tilbagegående vurdering. Men, men når man så hører mentalundersøgelserne, de bliver jo så ofte... I retten øh, så bliver læst dele af det op, når der skal tage stilling til en, en strafudmåling og de personlige forhold i øvrigt. Så kommer der også alle de her andre begreber, som er, at øh, vedkommende kan være personlighedsforstyrret, og så er der en eller anden beskrivelse, som jeg i hvert fald aldrig når at ned på min blog, eller at, at man er karakterafvigende. Hvad betyder det? Det er nogenlunde samme. Karakterafvigende altså... og personlighedsforstyrret. Jamen, men, men det er, dagen, er ikke, så er man ikke, så er man ikke sindssygt, sindssygt, nej. nej. Og, og grund til, at det er så vigtigt, om man er sindssygt, det er, fordi det står i straffeloven. Og det er faktisk ikke noget, om man er strafegnet mere. Det var det før i tiden, men øh, med den straffelov, vi har nu, så hedder det sådan, at hvis man på gerningstiden var utilregnelig på grund af sindssygdom, straffes man ikke. Det vil sige, at man kan godt blive fundet skyldig, men man er straffri. I nogle lande, USA for eksempel, så har man jo, not guilty by reason of a insanity altså man er ikke skyldig fordi man er sindssyg. og det sådan er det ikke i Danmark der bliver man skyldig men man får ikke en straf så, så og så får man tit en behandlingsdom eller den står. hvordan altså det, det her begreb karakteravvinden det har vi også hørt i, i flere andre store sager der har været op i tiden altså hvordan er man hvis man er karakteravvinde jamen så er man en det er altså man er anderledes ja og mm, altså vi har jo alle sammen en personlighed eller en karakter øh, så der er der er hvide rammer for hvor er man på skalaen? Men det bruges især for, at udelukke, at man er sindssyg. Det er sådan en slags modstykke til at være sindssyg. Men med det nu snakker vi meget om psykisk syg, der er psykisk syg, men er der ikke meget øh, sådan korruption? Ikke korruption, men der er jo mange, der fusker med det. Jeg kender jo folk, der har fusket med det, så de kunne blive førtidsbranschenister. Ja. Hvordan bekæmper I dem? Ja, ja. Og bekæmper. det er meget... Jeg har lige været til med. Ja, det er meget interessant, fordi øh, det gør vi jo ikke. Vi er jo ikke øh, sociale, eller vi er jo ikke psykostridsere så, Nej, men jeg ved, vi... at folk... Ja, jeg sidder og vinker til dig, Nettem, og det er simpelthen, fordi jeg er nødt til at sige, at vores tid er gået. Så hvis du nu stiller et langt spørgsmål til Mette brandt så vil hun ikke kunne svare. Det, vil, det går jo ikke. Jeg er desværre nødt til at runde af. Mette Brandt-Christensen, psykiater og klinikchef på øh, Psykiatriske Center Glostrup. Tak, fordi du kom og gjorde os Jeg Håber, du gider komme en anden gang også. Nej, gerne. Det var Politiradio for nu. I studiet, Nettem Yassar, Dan Bjergård. Mit navn er Marie-Louise Toksvi. Vi er her igen om en uge.